שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך, והשיבך על קניך, ונתת חוס פרעה בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני אתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גנוב גנבתי מארץ העברים.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 ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשכים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעו. ואת שר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף. ולא זכר שר המשכים את יוסף, וישכחהו.